وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى Fikitabihi Kitab Al-Tawheed Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid Babun An-nahyu an-sabbir rih Larangan Mencaci Angin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 Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal katab Allah azza wajal maqadir kullil khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini Lima puluh ribu tahun yang lalu telah ditetapkan oleh Allah subhanahuwataala. Termasuk pula apa yang telah menjadi ketetapan Allah wajizawajal di mana Allah menggerakkan alam semesta ini. Matahari silih berganti dengan bulan, siang dan malam.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 وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعَبَةٍ وَتَصْرِيفٍ رِيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَاقِلُونَ Sesungguhnya, dari apa yang terjadi di jagad raya ini, dalam penciptaan langit dan bumi, selalu bergantinya antara siang dan malam aqsana fil ayaf inna fi ikhtilafi inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafil laili wal nahar wal fulkilli lati tajri fil bahri bima yanfa'unnas wama anzalallahu minas sama'i mimma anfa'aha bihil ardu ba'da mawtih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 apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wajalla yang menciptakan semua itu yang menundukkan semua itu ketika dia mencelanya mencerca maka kedudukannya sama dengan yang dia dicerca adalah yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala maka dari sinilah rahasianya kenapa Allah kenapa rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang Seseorang muslim untuk mencelah ri mencelamin Di sini beliau sebutkan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Qala an Ubay ibn Ka bin Ka'b bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dari Ubay bin Ka'b Radiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda. La tasubbur riha. Janganlah kalian mencelah, mencerca, menjelek-jelekkan. Ar-riha. Angin itu.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 angin sial misalnya, ya, atau dengan kata-kata yang semesti, yang semisalnya, yang menunjukkan celaan. Lalu bagaimana kalau angin itu jelek, misalnya, mendatangkan kejelekan bagi seorang. memudoratkan seseorang, apa yang harus dilakukan? Maka inilah yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bimbingan dari Beliau kepada umatnya. Kalasaidarai itu mata kerahun apabila kalian melihat apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai dari angin tersebut pendatangkan kejelekan pada kalian, maka jangan kalian mencela.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 dan kejahatan apa yang telah dia diperintahkan dengannya. Sohahahu at-Tirmidhi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidhi. Di dalam hadis ini, kita mendapatkan berapa fawaid faedah yang terpenting, yang berkenaan tentang bab ini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 Apabila seorang hanya sekedar mengabarkan. Tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan. Hari ini panas. Matahari sangat panas sekali. Mimbabil ikhbar. Aba sabi thalik. Tidak mengapa. Dan Nabi SAW berkata. Iza sytadda al-har. Faabridu bis salat. Fa inna syiddatal hurri min faihi jahannam. Apabila panas menyengat. Tidak apa-apa. Mbahagul -apa. ikhbar. Baik. Namun mencela tidak boleh secara mutlak. Dan ini pun termasuk. Dalam keumuman hadith Nabi SAW. Larangan mencela masa. Allah SWT. Dalam hadith Qudsi menyatakan. La tasubbud dahra. Tak ini anak dahru, ucali bulai lawan har. Jangan kalian mencelah masa, karena akulah yang menciptakan masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang membalak balakan malam dan siang, Allah yang menetapkannya. Jangan kalian mencelah. Nah, dan di dalam hadis ini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 Kejahatan, kejelekan. Dari angin tersebut. Yang menggerakkan angin Allah Subhanahu SWT. Dan terkadang angin tersebut mendatangkan kejelekan. Sehingga kita berlindung kepada Allah SWT. Dari kejelekan angin tersebut. Dan di dalam hadis ini. Kita juga mendapatkan faedah. Dianjurkannya.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 maka ini ikhwan fill din azakumullah yang kita sebutkan dari fawaid hadis ini wallahu alamu Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu jazakumullah